Ahó. Nem fél a sötétben Nem tart az oroszlántól Nem ijed meg az árnyékától Eljátszva az úcska színjátékot Nem Én csak boltba járok, sajnos kocsmában már nem Nem Visszaszámolok Száz Kilencvenkilenc Elég És mire gondol, hogy ki lehet az? Stimmel Fiala Kejfe Jancsi Civil Rádió 98.00-án És interneten Nulahat és nulahat Please talk to me. Gyorsan elszálltak ezek a napok. Egyedül a tegnapival volt némi probléma. A kvázi családi idilből való visszatérés az nála mindig problémákat szokott okozni. Így a tegnapi nap a szó és talán szoros értelmében is kukázható. Bár az a szó, hogy kukázható, az nem jellemző rám. Ami a pénteket, a szombatot és a vasárnapot illeti, hát az derekos a helytált. Tegnapra az idő is elromlott, és így aztán Bart és Attila Unalom című könyve nem került a kezembe, illetőleg hát csak egyik helyről a másikra raktam. Én egy ilyen jó időfüggvény olvasó vagyok, illetőleg külföld és Komárom. Jött eszembe Komárom, hosszú idő után először hallottam politizáló embereket Komárom szaunájában. Ma a 2019. április 23-a ked van, 6 perccel múlva reggel 7 óra, ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János. 14 éven aludjaknak nem, felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Árbóc való jelentése. Come, talk to me. It's not too cold. There's no a hegyen a síkságon 8 fokom. Ezek a mi perceink, bár az összes perc a ha beszélgetni akarunk, ami azt jelenti, hogy több ember beszél egyszer, és nem kizárólag az én hangomat lehet hallani, akkor arra kérem önöket, hogy hívják fel a 061 489 0999, vagy a 0630 egy es telefonszámot, és aztán... Just them. Come on, come talk to me. Don't you ever change your mind now your future's so defined and you act so dead so blind. Come on, come talk to me, come talk to me, come to me. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, amit ma elmondhatsz, ne halaszt holnapra. 8 perccel. Most már 9 perccel reggel 7 óra után 061 0999, illetőleg 0636771161, figyelek, ha van mire. Jó reggelt! Jó reggel. Hát uh, életem legmunkásabb húsétel vagyok túl, olyan vagyok, mint aki át, ment három úthenger. Uh, az én drága feleségem kitalálta, hogy uh, fessük ki a anyosomnak a házát. Uh -huh. uh, csütörtökön kivettem egy nap szavit, mert úgy gondoltam, hogy ez nem lesz elég. Hát nekem lesz igazán. Péntek uh, Tegnap este hétkor hagytuk el. Egy kicsit némi felfordulással, de azért... Jó, de ezt ezt úgy tanulja. képzeljem el, hogy mindent kirámolni, lefesteni a... és aztán mindent visszarámolni? Ja, hát ez körülbelül így, és gyakorlatilag a, a bankszakma után, hogy villanyszerű egy villanyszerelő ókáisképzés után közepesen képzett festő is vagyok most már. Hát azt kell mondjam önnek, hogy még életemben nem dolgoztam ennyit, tehát gyakorlatilag ameddig világos volt, mindig dolgozni kellett. Szerintem olyan 30 miszkólom volt, 30 mi, mi nem csoda, nem értettem. Elfasztott hívás, bocsánat, angol Igen? mondtam. Tehát, de Igen? azt se tudtam, hogy mi történik a világban, tehát tényleg tegnap este döbbentem meg, hogy volt az a mert én sorozat. Tehát tőlem akár a világ összedőlhetett volna, hogyha ez nem Zalaegerszegen van, tehát fogalmam se volt. Ez hát gondoljon bele, hogy valamikor így éltük az életünket mindannyian. Igen, igen, igen. Az... Nem feltétlenül a festés okán, hanem... Nem nem, nem, nem, tudtuk, hogy mi történik a világban. Igen, igen, igen, igen, Szóval én hullafáradt vagyok, nekem ez volt a húsvét. Ja, de, én milyen az az az... de milyen az élmény azt követően, hogy megnézte azt, ami született? Hát, őszinte leszek, én, én nem tudtam annyira boldog lenni, mert minden este, amikor leszökültem, akkor láttam a horgás felszerelésemet a sarokba. De és mindig az elszalasztott elszalasztott senki. És őszinte leszek, tehát, hogy uh, én azt gondolom, hogy attól, hogy minden nagyon drágább lett, tehát ugye az összes szakember, Igen. tehát uh, szerintem az az öt év alatt, amely megduplázott vagy ciplázott a szakmunkának az ára, nem lettek ötször, vagy hatszor jobbak a festők, meg a villenszerelők sem előköző De valójában mi az, ami próbára tette a kapcsolatokat? Mert ha én jól értem, akkor az, hogy a felesége szerette volna, ő meg nem. Hát, ugye az, hogy, hogy evés közben jött meg az étvány, tehát azt gondoltam, hogy az, amit megcsinálunk, tehát amit megterveztünk, az azt meg lehet csinálni, de folyamatosan gondolta az én drágám, hogy még ez is belefér, még az is belefér. És hát ugye én az agy részét én csináltam, ő pedig, amikor volt, ugye nyitva volt, akkor éppen vásárolt, tehát hogy. Úgy, Kicsit rabszolgának éreztem magam. És mi szólt hozzá az anyósa? Hát ő nagyon örült. Tehát, hogy, hogy persze, tehát én is nagyon örülök, meg hogy elképzel. Most már nem mondja, de tehát így... most azért óvattal ezzel. Tehát én értem, hogy most már nagyon örült, de előbb nem ezt mondta. Igen, tehát, igen. tehát mondani, hogy. És hogyha a felesége élet... holnap azt mondja, hogy. Nem. Nem, nem mondja. hogy hát, bent voltunk egy boltban, és mondta, és én. Ilyen íves ajtónyílások vannak, és megcsináltuk ezeket a sarokelemeket, és akkor mondta a boltiadó, nagyon humoros ember volt, hogy tud olyat, ami a körívre is ilyen sarokvédőt, és mondtam, hogy ő nem tud. Tehát meg a korlátok, tehát ezzel én nem akartam foglalkozni. Jó, de ez mikor volt, mert ez szombaton volt, mert ugye boltok. Ez én... éppen pont szombat reggel, amikor 7 óra 30-kor nyitott a bolt, akkor mi 7 óra 30-kor voltunk, hogy ne veszítsünk időt. Akkor most reggede rálódnia kell? Most az, szerintem az irodába a... Én, én most pihenni fogok. Tehát én most nekem a munkám az lesz a pihenés. Két-három napig valószínűleg. Ami a sri Lankai támadást illeti... Én nagyjából egy időben a támadással értesültem róla, ennek valószínűleg az is az oka, hogy nem volt ilyen festés. De az tökéletes abszurdumnak gondolom, hogy az egy része köztük én is most már nem azzal foglalkozunk, hogy mi történt, hanem, hogy annak mi az itthoni reakciója. Most tényleg azért egyezünk meg abban, hogy ki nem szaharja azt le, hogy itthon mit gondolnak a Notre Dame tüzéről. Hosszan tudnék mesélni a szerdai ATV-s civilapályán felvételéről, de azt hiszem, mindannyian jobban járunk, hogyha ezt nem teszem meg. Beleértve, hogy ott van bennem a kis ördög egyébként, hogy nagyjából úgy viselkedjek, mint 2001-2002-ben, beleértve, vagy, már nem emlékszem, hogyan viselkedtem 2001-2002-ben, tehát, hogy ismét elveszítsem az összes diplomáciai érzékemet, csak akkor nem a diplomáciai érzékemet vesztettem, mert akkor olyan voltam, most meg más vagyok, amit ugyan számon lehet rajtam kérni, de mindannyian megváltozunk 17 év alatt. És most nem az irányultságáról beszélek, hogy jó irányba vagy rossz irányba. Érted, mit jelent az, hogy jó irányba vagy rossz irányba? 418 múlt 1 egy percel 0614890999 és egy 06 figyelek, ha van mire. Earth, Ki jön hogyha valaki úgy gondolja, hogy mégis, akkor a kettes orszáma belet kopogni. 0999 és 063677161 van még rá több mint egy tucat perc. And it's easy to see that this is all Ma a 2019. április 23-a ked lesz egész nap, de 7 óra 21 perc már csak 50 másodpercig. Ez a kéfejöncsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János műsor, a borult ég alatt, 10 fok alatt, de tavaszban. Tavaszkor. 061, 4-es, 8-as, 9-es, 0999, valamint 063677161. Mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás. Amit ma elmondhat, ne halassa holnapra. Köszönöm Horváth Péter! Ez most fejbe kiszámoltam, hogy ez a 2001. szeptember 17-i reggeli adás, ez egy hétfői adás volt, aminek a csúcspontja volt az Erszéke, Julián, ennek a, a liberális ítélőszéke, azért az a mai napig borzong bennem az a, a reggeli adást, Nem biztos, hogy nyilván te is emlékszel, pontosan mi volt az. Úgyhogy. Azért ilyenek már nincsenek ma, de hát ez a, ez a világ. Most én tegnap láttam a Hotel Mumbai című filmet, ami a, ami a Mumbai Taj Mah szállodának a támadásáról tud. Kísértetésen borzongtam bele, ugyanaz, mint ami, ami tegnap előtt Sri Lankán volt. És döbbenetes ez a film. Énként érdemes megnézni, az lesz nézni meg. A harmadik, hogy a, a, az ATV-ben Basra Peste bejelentkezett Sri Lankára egy nagyon kedves régi ismerősök, Nekem dolgozott sokan ilyen gáz visszáről, és más, aki kiköltözött Magyarországról, buddhista lett Sirankán lakik a tengerparton is, ilyen magyar utazási irodát csináltott, és ilyen turistákat kezdve föl is hívtam délután, hogy mi van vele. És mondta, hogy épp most mennek föl egy buddhista templomhoz egy csoportot viszont csak egy érdekességként mondtam, hogy vannak emberek, akik itt elhagyják ugye az országot, hogy vissza akarnak jönni és buddhisták lesznek. Hát ez, ilyen, ilyen, ilyen is van. Én mondjuk ezt nem tudnám megcsinálni, mert nekem nagyon, nagyon hiány van az, amit honnan. Csak lesz időd, nézni ezt a filmet. Oké. Okay. Hát Köszönöm. Köszönöm. 0 és 0636771161. Hármas sorszáma... Öt percünk, Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát ha a filmet ajánlta Horváth Péter, én is belenéztem tegnap egy tiszta Volkswagens falkasába, hát azt hiszem, hogy most már teljesen értem, hogy miért nem kapott semmiféle díjat az a film. Elképesztő, amiről szól, és döbbenetes a. Capriónak az alakítása, úgyhogy azt hiszem, hogy nem hiszem, hogy évetemben valamikus tőzsre alkusszal szóba állni. Én viszont megnéztem a Borbé című darabot a katonában, és imáron a második olyan darabot láttam a katonában, ahol van egy fantasztikus színészi játék, és nincs darab. Minden, és azt még nem láttam, én láttam Bán Jánosnak Jó, csak gondoltam valamit én is mondok. 0614890999 valamint 0630 6771161 4-es négyes sorszámmal 4-es. Ha már itt a sorszámról van szó, liberális ítélőszék, voltam az anyám által megörökölt bankban a múlt héten, Szerettem volna valami kimutatást kérni, amire azt mondta a fiatalember, miután megvolt ez az adategyeztetés, amit meg kell csinálni június végéig, hogy ha én nem veszem rossz néven, akkor inkább egy papírra ráírná az adatokat, mert a gép nagyon lassú. Most mindez azt megelőzően, hogy állítólag másodpercek alatt majd megtörténnek az átutalások, bár a kettő egyetlen nem biztos összefügg. Volt ennek a pillanatnak ott, akkora cibbankban egy ilyen örkényes magyar íze. Négyes sorszámmal 061 -9 -0 -9 -9 -9 és 063677 egy Lakatos a öreggel, minden sorszán boldog tulajdonosa. Uh, nekem is lenne egyrészt egy filmajánlom. Igen. Itt a nap este a zöld könyvcímű filmet néztük uh -huh. meg. számomra lenyűgöző volt. Egyetlen egy percig nem unatkoztam, pedig eléggé nyűgös vagyok mostanában már, hogy valami körögen eléggé. Uh, a másik, hogy láttunk egy darabot a szkénében. Nem tudom, hogy a címét mondjam-e vagy nem, de ugyanaz az érzésem. A nagy füzet, ami fantasztikus színési játék volt, és végig nem értettem, hogy mi a darab. Igen, a katonában ez most már a második eset volt. Egy pillanatra vagy, ne le, jó? Jó. Köszönöm. nulla egy és ötös Ezt írja a népszavakulturális kulturális rovatvezetője, hogy ebben nincs igaz a fókusznak zseniális a könyv, a darab, az előadás. Nem láttam, nem tudok hozzászólni, most éppen egy-egyre áll, már ha én egyáltalán tehetek különbséget a népszavakulturális kulturális rovatvezetője és fókusz között, között, közé, mellé, fölé, alá és mögé. A 8 előtt utoljára ajánlom a 0614890999 valamint a 06367161-es telefonszámot. Kárgat János, Lági Szia! Hát nekem nagyon fantasztikus hétvégjem volt, ugyanis van egy relatív újdonság barátném, és ezen a hétvégén azt csináltuk, hogy elmentünk Húsvétolni Pésre, utána megelmentük az ő családjához, az Alföldre, és mind a kettőnk egy családbemutatás volt. Nagyon érdekes volt megélni mind a két oldalt. Jó volt? Nagyon jó volt. Nagyon jó volt örülök, hogy elmondtad. most el kell, hogy köszönjek, mert ez már elsimó László ideje volt, de akkor még csak kicsöngött, és úgy döntöttem, hogy ilyenkor mindig esélyt adok annak, aki telefonál, és szerintem ezt most nagyon jól tettem, hogy esélyt adtam neked. Jó reggelt, lehet? Álmos vagy? Nem, nem egy csöpöt csak nem értelmi a hangomma reggelre. Eszemben van még a Magyar Alastak az a cikke, amely beszámolt a mi beszélgetéséről, mint szürreális élményről, meg arról, hogy aki nem hallgatja ezeket a reggeli beszélgetéseket, a számára ez mennyire értelmezhető vagy értelmezhetetlen, miközben ennek az értelmezési kerete, már mint ahogy mi beszélgettünk, az szerintem nem olyan bonyolult. Én láttam én is a cikket. Jó reggelt neked is távi is. Elcsimó beszélgetek, vagy ő velem nézőpont kérdése? Én inkább a narancsikét adottam szirreálisnak. Tehát, miért is volt, volt szürális az a beszélgetés, eh, ahol elmeséltettem velem, hogy Amerikában milyen élmény volt, milyen tapasztalat volt eh, megélni azt, hogy az emberek furcsán néznek rá, mert fölveszek egy eh, eh, olyan sokkát, amit Tompnak volt a választási mondata nem értem, volt ebben a szürreális. Hát, hogy ez Főnök, volt a szürreális, tiszt. vagy megkérdeztem tőle, de amikor vízcsavogást hallottam, hogy az valamilyen egyéb művelettel van összefüggésben, nem tudom, én csak mondom, ja, a dolognak... Most doba megyek el, és aztán talán konkrétabban más szóval kérdeztem meg. Nem, de a dolognak az a lényeg, hogy a maga az értelmezési tartomány, tehát öm, pont azon gondolkodtam, öm, most kivételesen szerdán volt a pályának a felvétel az ATV-ben, az ünnep miatt hozzá nem fog róla beszélni, de pont az jutott az eszembe, hogy vajon én ma 2019 áprilisában, rövidesen május lesz, képes lennéke arra, hogy visszatérjek oda, ahol én voltam a múlt évezredben, a 80-as évek második felében, magyarul azzal a riporterré visszatudnéke alakulni, akinek nem is volt módja egyébként ilyen mértékben beszélgetni, akinek gyakorlatilag a szerepe a kérdezésre korlátozódott. Most már csak az a kérdés, hogy korlátozódott-e, vagy pedig az elmúlt időben ez a műfaj változott. Ezt nem tudtam eldönteni. Minden esetre a felvétel, a Facebook csoportoknak az olvasgatása, ami teljesen felesleges, de én mégsem tudom őket kiadni, elgondolkodtatott a tekintetben, hogy milyen lenne, ha vissza akarnék és vissza tudnék térni oda, ahol az ember gyakorlatilag semmi más nem csinál, csak kérdez. Nyilván van az ember, tisztában, van az, hogyha vele beszélget egy ilyen is sorban, az nem olyan lesz, mint amikor interjú tud az átéve a Egyszerűen ez Egy egészen más típusú rádiózás, és az embernek ezt magában kell közéleti szereplőként átgondolnia, hogy ezt Vállalja vagy nem vállalja, még azt is átgondolhatja tulajdonképpen, hogy ez használ neki, vagy nem használ neki. Mert hát és tudatosan végezzük a munkánkat. Ha, és hogyha az ember ezzel tisztában van, és ennek tudatában beszélget felett minden héten egyszerre, akkor szerintem nincs gond. Nem lehet gond legalábbis valaki szereti az ilyen típusú rádiózást, van akinek szerel a hátára. csak arra utalok például, annélkül mondom, hogy el akarnék veszni a részletekben, hogy a Notre Dame tüze okán, én valójában az ott jelenlévő négy embertől, ugye ott öten vannak egy műsorban, ebben a civil a pályán, azt kérdeztem, hogy milyen hatást gyakorolt rájuk ez a tűz, felidéztem azokat az emlékeimet, amelyeket pontosan egy hete neked is elmentem, mint hogyha semmi nem változott volna, és azzal szembesültem, hogy talán egy embert leszámítva, nem szoktam visszanézni a műsoraimat, bár ezt nem biztos, hogy nem nézem vissza különböző kudarcos pillanatai jogán, de mindegy, nem néztem vissza, nagyjából, nagyjából úgy reagáltak, mintha valami, nem tudom, milyen esemény lett volna, miközben én úgy néztem azt a tüzet, ahogy arról egy hete beszámoltam, és most se tudnék mást mondani, és azzal szembesültem, hogy számukra ez, hát legalábbis annyira nem ütötte meg őket. Tehát ma műsorban, az első fél órában arról beszéltem a sri lankai események kapcsán, hogy az mégiscsak abszurdum, hogy Magyarországon kialakult egy olyan helyzet, elsősorban, hát nem is a baloldali, mert ez mind a bal és mind a jobboldali értelmiségre vonatkozik, hogy már nem is az esemény a lényeges, hanem annak az itthoni visszhangja. Ami azért lásd be abszurdum. Ez nem, mint talán Dörön történetben a beszakadás történet. Hát abszolút, csak ezért éppen most nem egy esztétika. Tehát van az, az vetődött fel sokakban a hídgyülekezet egyik vezető tagja részéről, akinek én ismerősebb vagyok, hogy például Balavány György írása, ami a 24hu n megjelent hétfőn, az milyen mértékben volt. Ünnepellenes és keresztényellenes uh, a sílankai uh, események után. És nem tudom, nem, nem tudom, mert nem olvastam. De én, én ezt nem tartom feltétlenül ördögtő valónak, hogy, hogy mondjuk um, arról polemizálunk, hogy valamit miképpen lehet ide haza értelmezni. Az egy másik kérdés, hogy az átfeszély egyébként a helyét adnak, hogy tulajdonképpen magáról az eseményről. Pontosan ezt gondolom, ugyanezt gondolom. Szívemből beszélsz, tökéletes, az, ez az első lépés, ez kimarad, és jön a második, és így aztán, ezt most nem is tudtam volna így megfogalmazni, csak a hiányérzetemet mondtam, de a hiányérzetem oka az pontosan az, amiről te beszélsz, és nem csak, hogy kimarad, később se jön elő. Tehát ez olyan, mint meghalna az anyukám, mint hogy ez bekövetkezett, és megkérdeznék tőlem, hogy és mondd János, mi lesz a lakással? <gül> azért lásd be, egy meglehetősen praktikus kérdés, de átmenetileg az embert nem ezt foglalkoztatja. Persze okay. van, aki biztos ez foglalkoztatja egyből, de engem nem ez foglalkoztatott egyből, és én aztán nem egyszer néztem döbbenten emberekre, mert hogy ezt a kérdést anyám halála után nem egyszer kaptam meg. Pedig hát az nem volt összefüggésben. is. mert azért erről beszélgettünk az anya halálakor, emlékezően vissza. Gyakorlatilag mondtam, hogy akkor emlékszem, hogy azt mondtam, hogy hát meg egy kis időre, és majd ráírunk utána azon a gyarni, hogy mi lesz azzal a hagyatékkal a filmolatnál, amit, amit ő egyébként maga mögött hagyott. Beleértve, hogy az azóta se történnek, tehát ez az, az, ott egy olyan aftakt volt, amiben a második volt meg, a második lépés, és az első az, azóta is várat magára, beleértve természetesen, hogy az első lépés az... Tehát egy cunami is olyan, hogy megtörténik, és aztán annak a hatása órákkal később jelentkezik, hogy ez vajon majd mikor lesz, azt nem tudom. Mindenesetre Andy Vajnával kapcsolatban az, ami az ő tevékenységével kapcsolatos, abban én nem éreztem azt a temetést, mint ami egyébként a testének kiért. Igen. És végül is nagyon értékedeljétek azt a szívem, hogy évesem, mint ma reggel, mert nem hallgattam a rádiót. A, a, aki beszélt róla az teljesen. Ő arról beszélt, hogy Zalaegerszegen az anyósának a házát festette a felesége kérésére nem teljesen önként és dalolva, tehát ez egy ilyen házasság próbáló esemény volt. Négy napon keresztül tartott, hulla tehát most, amikor elmegy dolgozni, most fog pihenni, és amikor abba hajta, akkor szembesült azzal például, hogy mi volt Sri Lanka, mert hát megállni való ideje nem volt. És azt mondtam neki erre, hogy Valamikor, néhány évtizeddel ezelőtt mindannyian így éltük az életünket, belét vagy éppen nem az anyósunknak a házát festettük, zsalágyászegem. Nem tudom, János, te nem érzek el, az, hogy valahogy immunisabbá és környűsödé váltunk? Nagyon jó, amit mondasz, egészen kiváló. Azt kell, hogy neked mondjam, hogy nem. De sajnos olyan dolgot kell most itt említsek, amit nem fogok tudni ennél bővebben kifejteni. Várjál, nem, nem, nem, nem nem érzékelem. Nem érzékelem, és azt is megmondom neked, hogy miért. Mert, mert én valami, én meg Jó, de ezt hadd mondjam el neked, ez nagyon rövid leszek, vagy igyekszem nagyon rövid lenni. Két számomra hozzám közel álló emberrel találkoztam az elmúlt két hétben. Az egyikkel nagyon régen nem beszéltem hosszú ideig, a másikkal beszélgettem, de az elmúlt időben valahogy olyan volt, mintha már nem értenénk egymást, és mind a kettőjükkel egy olyan beszélgetés adódott, az egyikükkel külföldön, a másikukkal a munkahelyén, amelyben alapvetően én hallgattam, én tettem lehetővé ezeket a beszélgetéseket, és gyakorlatilag két vagy három évtizedre visszamenően meséltek el dolgokat az életükből, és egészen megrázó volt. Azóta sem tudok azokkal az estekkel, illetőleg nappallal mit kezdeni, beleértve, hogy az se biztos, hogy egyáltalán kéne val valamit kezdeni, elmondhatatlan, nem csak azért, mert van olyan, hogy diszkréció, de alapvetően amiatt, és gyakorlatilag ez a két beszélgetés, amiben egyik több részben lett, zajlott, az egyik egy részletben, de hosszú időn át, gyakorlatilag majdnem olyan, de rossz lesz a hasonlat, mint amikor az ember valami olyat eszik, ami megfekszi a gyomrát, de valójában nem arról van, hogy megfekszi a gyomrát, hanem nagyon lassan tudja megemészteni, és ez annyiban válasz a te kérdésedre, hogy ilyen beszélgetésekben nekem régen nem volt részem, de ennek a fenomenális jellege semmiben nem különbözött azoktól a beszélgetésektől, amelyek régen zajlottak, és utána mondjuk azonnal telefont ragadtam, és azt mondtam az hogy hogyha ezt nem csinálja meg, akkor én nem tudom, kiírtom a pártját, vagy valamit, amit úgy régebben csináltam. Mert annyira bántott az igazságérzetemet. Ez két olyan esemény volt, amelyet azóta is dolgozok fel. Nem tudom, mennyire voltam érthető. Érthető voltál. Érthető voltál. Ezeket helyeztem a... egymás mellé, nem biztos, hogy pontosan értelmezve azt, amit te mondtál. Igen. Én valójában elmasok voltam. Tehát, én arra én arra próbálok uh, utalni, hogy, hogy én azt érzékelem, tegnap például a baráti társával voltunk, azt mondja, hogy hány házas pár, 25 házas akik én szoktam találkozni, és uh, nagyon érdekes és hosszan és éjszakában nyúló beszélgetés volt, de sokkal inkább, a, tehát hogy, hogy súlyos és fontos társadalmi kérdésekről, egy kicsit érintve az aktápolitikát, és de ott is csak annyiban, hogy milyen hatása van ránk az a kampány, ami, ami gyakorlatilag a szavazó főkéve elviszi az embereket, mert ez hogy működik. De mondjuk egy árvaszót nem ejtettünk arról, hogy mi történt síralkált, hát, hogy egy égényesítő beszébe fölhozni, hogy tényleg, hogy láttátok, hogy mit szóltak hozzá. És, és, és igazság szerint az elmúlt két van jó pár alkalommal volt, jó pár alkalommal volt valakivel beszélgetni, hát hogy, hogy viszonylag Laza volt ez a, az ünnepünk nekem, is sok alkalmaz, és sok is adott alkalmat, és egyetlen egyszerűen került szóba. Tehát így az embereket nem, nem azt mondom, hogy mert nem az egyes kifejezés, hogy nem rázta meg, csak hogy egyszerűen már szinte hozzá vagyunk szokva, hogy ilyen dolgok történnek, hogy hát most meghalt kétszáz ember, ember. Önmagában is ezt kimondott, hogy merénylet, keresztény templomokban is. Tehát ez olyan brutális és, és döbbenetes dolog. De, de, valahogy, de valahogy egyszerűen az a, hogy olyan világban élünk, ugye, hogy kezdi az ember ezt, ezt megszokni. hogyha egyáltalán meg lehet ezt szokni, nem tudom, hogy ez egy jó kifejezés. Nem akarok olyat mondani, hogy aztán rögtön belekapaszkodnak, hogy egy érzéketem, hogy szó nincs róla, csak egyszerűen van, én ilyen furcsa érzésem Azért érdekes, amit mondasz, mert szerint... Um, yeah. Ja, és nem arról az, hogy távol van tőlünk fizikailag, mert emlékezik csak arra, amikor ugyanebben a térségetszón nem volt, Fiderikus milyen országos és szerezett. Akkor még azt is mondtam, hogy ez ennyi szóval túlzás, nem mint hogyha érzéket le volna, csak azért mondtam, hogy túlzás, mert amikor az erdői árvíz károsultak esetében, amikor döbbenet és katasztrófított Erdőben, ugyanezt a Ugyanezt a kiállást nem tapasztaltam, megfigyelik, most nem is sok embert, sok más embertől, akinek lehetősége lett volna a nyilvánosságot hasonlóképpen megszólítani és pénzgyűjteni. Tehát magyarul a sírnak a jeleset nem a fizikai távolság miatt vagy, van így, vagy történik így, ahogyan történik, vagy pontosabban vannak az arról való beszélgetés, gondolkodás hanem valami más miatt. Tehát valószínűleg az, hogy itt is robbantanak, ott is robbantanak. Ez lehetséges, de amikor én néztem a tüzet, akkor az rám olyan hatással volt, hogy amikor beszélgettem a barátnőm, hát beszélgettem, kölcsönösen hívogattuk egymást, kettőnk között volt egy olyan egyenes, amilyen egyeneshez hasonló nem volt azokkal, akikkel egy műsorban beszélgettem, és valójában, hogyha minden vonatkozásban az én műsorom lenne ez, amire egyébként nem is számítok, tehát ilyen pillanatban ez nem kritika, akkor valószínűleg ez önmagában egy olyan beszélgetési téma lett volna, amit én megpendítettem volna, független attól, hogy erre hány ezer vagy hány százezer ember kíváncsi, mert ez engem foglalkoztatott volna, de ebben a műsorban erre nem került sor, csak rögzítettem a tényt, és ettől némileg le is fagytam, mert hát mit kezd az ember valamivel, ami engem érzelmileg megérint, majd ezt követően az értelmemet is megérinti különböző reakció kapcsán, a többieket viszont alapvetően értelmileg érinti meg, és kimarad egy olyan fázis, amelyet viszont én nem tudok kihagyni, és így aztán egy olyan keszek hosszabb beszélgetés jön létre, mint ami el létrejött. Engem mindig foglalkoztatott az hogy ami rám így hat, az vajon másra miért nem hat ugyanúgy, vagy ahogy ő hat, az vajon rám mért hat úgy. De visszatérve arra, amit te mondtál, két olyan esemény is volt például Magyarországon, amelynek a megfelelő temetése és feldolgozása szerint, legalábbis számomra teljes mértékben elmaradt. Két teljesen különböző eseményt fogok mondani. Remélem, hogy jól fogom említeni. Az egyik a busz tragédia, ahol a gyerekek bennéktek, és amelynek a botrány ma is fölöttet füstölög a történetnek, ami egyébként számúra megemészthetetlen. Ha, ha a média másféleképpen dolgozta volna föl, nem tudom, hogy mennyire lenne megemészthető, de azt sose fogom elfelejteni, beleértve a közvetlen, utána való megnyilatkozásokat. A másik pedig természetesen a magyar televíziónak az ostroma, amin én azóta se tudom túltenni magam, de amivel kapcsolatban ez ugyanúgy megmaradt a gyomromban, mint, a, mint az, amit mondtam az előbb, hogy ilyen az a két beszélgetés, aminek a feldolgozása zajlik, de az, az egészen másféleképpen, mert ott mindent elkövettem annak érdekében, hogy az egyszer feldolgozhatóvá váljék. Tehát én azt gondolom, hogy rajtunk is múlik az hogy az események végül is bennünk milyen feldolgozottságot érnek-e a... É, é. persze, hogy egészen másféleképpen működik a média, és egészen másféleképpen működik a magánélet, és a kettőt egybevetni az botorság lenne. Teljesen igaz, hogy nagyon érdekes ennek a madradámi tűz az utóérete. élete. Tehát ezzel még biztos, hogy fognak fog hát most éppen én is egy defuorást történeti problémáról beszélek. hát tulajdonképpen az, hogy ki hogyan vissza hozzá, és hogy hogyan a és mit jelent számára. Hát, hogy, hogy, hogy mennyire meghatározó az eset, az, az éppen az jelzi, hogy ki mindenki, és milyen módon szól, mert mi akkor is, hogyha egyébként sokan, hát teljesen eltérő módon, vagy a mutkori műsorban kiemeltet, hát szinte már már nevetségesen reagáltak, de, de azért önmagában az, hogy ennyi embernek van hozzá valamilyen módon viszonya, és hogy ezt ki is fejezi, ez valamit kell, hogy jelentsen. Tehát, hogy ez egy fontos dolog. A... Szerintem egy része pótcselekvés. Tehát de abban az, abban az, az esetben, hogyha egy hazai az... épületről lett volna szó, Isten ments, hogy tehát ami a, a tv az ostromát illeti, az azért egy nagyon jó példa, mert arra gondoltam, hogy nekem oda el kéne Esvábhegyi otthonomból van-e ott nekem tendőm, és valami azt hogy nem, és ezt azóta se bántam meg. Én nem gondolom, hogy a Notre-Dame tűzével kapcsolatos beszélgetések az oltás helyett voltak, hiszen azok az emberek, akik beszéltek róla, mire odaértek volna, addigra már a francia tűzoltók rég megcselekedték azt, amit megkövetelt tőlük a haza. Mégis ebben a Notre-Dame történetben én alapvetően valami pótcselekvést élek meg. Ha arra kérdeznél rá, hogy mire, akkor valami olyan narratívának való megfelelés, amely narratívának való megfelelést én nem is értek, hogy hogy tudod kialakulni a hazai értelmiségben. De az biztos, hogy kialakult. Tehát én azt gondolom, hogy ma, ma ugye alapvetően az zajlik, hogy történik valami, és akkor jobb oldalon vagy bal oldalon azt mondják, hogy elsimo mi erről a véleményed, és te nem úszhatod meg, mert neked ennek kapcsán valójában a hazai életre vonatkozóan kell, hogy legyen egy válaszod, miközben a kérdés egyáltalán nem a hazai életre vonatkozik. Jó, de ilyen típusú lesz, és olyan maga is most mondod, hát ez nagyon sok uh, kérdésben megjelhető, tetten Jó, csak ez nincs, egy... nincs, nincs aláhúzva hogy ez az, tehát ezt úgy csinálják, mintha nem lenne pótseref és. Tehát, tehát tulajdonképpen az a, a beszédkényszer, hogy mindenképpen mindenről beszélni kell, és értelmezni kell, és okosot kell mondani, és valami nagyot kell mondani. Hát ez egy nem uh, szintet, tehát az értelmiségi lépformához. És valóban, valóban van egy jó-nagyó De Minden esetre ezzel együtt az nagyon érdekes, ezt a később vissza nézzük, hogy ki miképpen is nyilatkozott erről a, a, erről a tragédiáról, már mint a, a naturalnak a tragédiájáról. Ugye az a, és hát persze az is, hogy egyesek hogyan próbálják szembeállítani a megszólalókat, mert olvasom a 444 névra a cikket, amelyben Idéz is semmiért volt az, aki valamiféle apolitikus, a, a, a, a, a, óriási nagy a, a, tragédiának éri meg a dolgot. Hát, hogy, hogy tényleg, tényleg hogy azt gondolja, és meg is nézem, és a mint mondod, egyfajta, ez az égő termenből kifejezi azt. haszlalom. Gyere vissza a telefonodhoz. Azt mondja, hogy ez az égő templom kifejezi azt az apokaliptikus értékvesztést, amit a mindennapokban megélünk. Ezt mondta sem én, ugyanis ezzel állítják a Bermiklósnak, a Mátyi a, a megszólását, aki azt mondja, hogy az égő templom az, az tulajdonképpen, és ebből való nagyívű gondolatok, vagy ennek az eseménynek az értelmezése kapcsán megfogalmazott nagyhívő gondolatok, azok valójában, elvisznek bennünket a Jézus gondolattól, mert nem a kőtemplonhoz kell ragaszkodnunk, hanem, hanem uh, tulajdonképpen az eredeti Jézusi gondolathoz is. Úgy, uh, bár nagyon szépek és nagyon fontosak a mi emlékek, amelyeket őrizni kell és jólni kell, de hogy valójában az igazi érték az ember, mondja Berniklós. És tulajdonképpen ez egy nagyon szép gondolat és jó gondolat, de ezt nem biztos, hogy szembe kell állítani ezzel, amit a, a semmilyen mondott. Valamelyik barátom azt mondta nekem a nap, hogy hogy ő úgy értelmezte ezt a jelet, ugye mert sokan jelet akarnak benne látni, úgy értelmezte ezt a jelet, hogy Párizs elesett. Hát, hogy a keresztény világ számára esett el Párizs. Szóval, és én nem mondom, hogy ezek mind helyes és jó értelmezéssel, csak hogy egyáltalán ilyen típusú értelmezési kísérletek vannak, azok azt jelzik, hogy, hogy hát az emberek egy jó részében igény van arra, hogy... hogy hogy ilyen módon gondolkodjanak a, a világról. Azért lehet, érdekes... amit e megint össze fog az idő, ahogyan hogy Jó, hogyha a találkozunk fő? és másféleképpen tudunk beszélgetni, egész egyszerűen a diszkréciót, vesz, akkor sem át az ember. De azokra a beszélgetésekre utalva, amelyeket itt említettem, és amelyek az illető személyek elmúlt három évtizeddel kapcsolatos, vagy két évtizeddel kapcsolatos életét illeti, abban az volt az érdekes, hogy abban nem volt olyan narratívának való megfelelés, mint amiről most beszélünk. Ott én tulajdonképpen nem is csináltam mást, mint hogy hallgattam. És Időnként valamilyen irányba tereltem a beszélgetést, hogyha úgy gondoltam, hogy nekem ott vagy kérdésem volna, vagy az a része, a másik része, vagy nem az a része érdekelne, amit az illető elmond. Bár hát nyilvánvalóan hogy az a fontos, amit az illető el akar mondani, mert biztos, célja van vele. Tehát ez csak arra fölmondom, hogy azok az emberek, és ezeket, ugye nekem nem áll módonban őket megszólítanom, mert nem kerülök mindenkivel össze, nem csak azért, mert ő nem áll velem szóba, nem azért, mert én keresem őt meg. Tehát, hogy ezek az emberek egyébként, hogyha nem a narratívát belőlük, és azt kérdezném, hogy de komolyan és tényleg mit gondolnak erről, akkor nem vagyok abban biztos, hogy nem egy egészen másik beszélgetés jön létre, mert ezek ilyen célzatos beszélgetésnek tűnnek, olyan célzatos beszélgetésnek, amit valamilyen legó vagy Ikea elemként használ ma a média, és ehhez járul hozzá a nyilatkozó, miközben egyáltalán nem vagyok arról száz százalékig megbizonyosodva, pontosabban mondva, erősen él bennem a gyanuper, hogy más fajta kérdező egészen mást hoznak ki belőle, vagy azt mondaná, hogy ne haragudjon, de hát ez engem nem is érdekel. Tehát nagyon sok múlik a közegen. Tehát egy nyilatkozat lehet, az egyik pillanatban IKEA-alám, és a másik pillanatban pedig azt mondaná, hogy oké, okay, rendben van, ezt én is gondoltam komolyan, és a kettő közötti különbség az elég nagy, és azt kéne tudni feltárni, hogy, hogy vajon ez a különbség hogy jöhet létre, de én, én a civilapályámban azt mondtam, a, a beszélgetés egy bizonyos pillanatában, hogy tisztára olyan érzésem van nekem, mint hogyha öt ké, osztott képmezőben beszélnénk egyszerre, és a hatodikban meg lehetne látni mondjuk a Notre Dame-ot, amit épp elég. Hát, most igazán én nem tudok mit mondani, mert, mert helyet értek Tehát, hogy, hogy azt értem, amit mondasz, és azonosul is tudok azzal, amit mondasz. Tehát ha való valami, például volt készsége, csak azért, hogy, ne, tehát, hogy egy iskoláról lehessen beszélni, akkor az az volt, hogy valakit meghallgatott, és képes volt egyébként, vagy legalábbis volt benne rá hajlandóság, és hihetetlen ismeretanyag is volt benne, hogy utána azt mondja, hogy oké, okay, de most tulajdonképpen miért is beszélünk erről így, aztán mindig a másikon múlott, hogy hajlandó volt -e ebbe az irányba elmenni, vagy sem. Nagyon hiányzik az a rész, amit te mondtál. Tehát az első dolog, Tehát, hogy az ember konkrétan beszél róla, vagy, vagy legalábbis a, az első impulzus legyen, és ne a másodikkal kezdődjön. Ez szerintem egy jó megfigyelés, de ez összefüggésben volt azzal, amit én mondtam, hogy, hogy minden esemény kapcsán itthon valami kell, állásfoglást kell tenni, mint a Trumpnak, aki egyébként azonnal rájött arra, hogy hogyan kéne eloltani a tüzet, és adott tanácsot a francia tűzoltóknak. Igen, igen. De hát mondjuk az tanás nem volt érdemtelem, hogyha belegondolsz, hiszen nekik ebben óriási nagy tapasztaltuk. van a, a rendkívül sok bozótűz tűz Hát A bozótűz és a Notre Dame azért az nem össze, <tűz> tehát a, a, a, a bozót tűz struktúrája és a Notre Dame struktúrája azért ebből a szempontból nem Tűz-tűz. Igen, János, de azért, mégiscsak azért van benne valami is. Mert, mert hát ugye a az a, az a tapasztalat, hogy vannak olyan tüzek, amelyeket csak a levegőben, helikopterre tudnak eloltani, az egy valós tapasztalat. Az egy valós, az egy valós tapasztalat, de az, hogy egyébként egy felülről jövő víz vízözön, az hogyan hogy hatott volna egy izzó kőtömegre, azt lehet, hogy a franciák jobban el tudták dönteni. Igen, ebben meg neked van igazad, és, és nekem is az volt az első gondolatom, mert nem tudta az ember, hogy végig is a tetőszer a mennyire sérült már, sérül már akkor, mert egy én végig azon gondolkoztam, hogy mintha nyilvánvaló, nyilvánvaló volt az, hogy ember élet nincsen veszélyben, már nincsen benne a templomban ember, úgyhogy a fenébe lehet majd a militágyakat megmenteni. Hát a, a, és hogyha ha föntről vizetereztesz rá, nagy tömeg rázuhan akkor akkor az mennyivel fogja amíg, amíg a még a templomban levő tárgyakat. Hát úgy, ugye az is nagyon érdekes dolog, tehát, hogy amikor azt nyilatkozzák a tűzoltók, ez nagyon olyan technikai természetű kérdés, hogy hát az is jön, hogy hogy nem volt össze a tempom. És az ember egy és de hát miért is kellett, hogy összeomoljon, de hát persze, hát, hogy le is írták a tudósítások, hogy, hogy ezek a kőfalak is hihetetlen módon átforrósodtak, tehát hogy valójában megazulnak a struktúrák. Hát maga az anyagát alapul. Na, úgyhogy... Belejt hogy ez megint csak annak a része, amiről beszélünk, hogy egyébként laikusok másodpercen belül hívják őt Trumpnak vagy bárki másnak, tudnak olyan szakmai tanácsot adni, amely bizonyos szituációban nem biztos, hogy jól áll az illetőnek. De ők azt gondolják, hogy értenek hozzá. Igen, igen, erősen. Innen fogjuk folytatni a jövő héten 8 szóra. Jó reggelt kívánok! Elsimollásztót hallottak. Ma a 2019. április 23-a kedven, és 2 perc múlott 8 óra, ez a kfj minden, amit azaz az napról tudni kell, vagy érdemes. Telihai Péter született Miskolcon 1965. április 3-án, tehát nem régen volt a születésnapja. Rendező, színész, dramaturg 1984-es 88 között a Színház és Filmüvészeti Főiskola dramaturg szakán tanult, ahol 1990 es 93 között a rendező szakot is elvégezte Ádám osztályában. 88-es 89 között 39 és es 99 között a Szegedi Nemzeti Színház tagja volt, ahol 2008 őszint néhány hónapig a Prózai tagozatot vezette. 89-es 94 között a Független Színpad, valamint a Miskolci Nemzeti Színház, 94-es 96 között a Vígszínház Színház tagja volt, 2000 és 2001 között a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban dolgozott, 2001 és 2003 között a Komáromi Jókai Színház művészeti vezetője volt, 2003 és 2007 között a Szolnoki Szigligeti Színház rendezője volt, majd 2009-ig újra a Móricz Zsigmond Színházban dolgozott, mint művészeti tanácsadó. Szép Ernő Lila Akács, Tóth Manci a primadonna álmok, a szövegető kis varóni, a városligetben egy hatalmas Lila Akács alatt ismeri meg és szereti meg Csacinszki pált. Pali viszont bizonyos néj iránt érez lirai szerelmet, az uriasszony azonban csak játékszernek tekinti és csapadár élvetegségével hamar kiábrándítja. A felejteni akaró Pali Angelusz úr kaszinójában talál rá az új táncos csillag Mancira, mire rádöbben, hogy Manci hozta életébe a tiszta szerelmet és az a ifjúságot, a lányt már oroszországi turnéra Viszi a vonat. Jó reggelt lehet. Maradunk a tegeződésnél? Hát, lábizom, de tőlem igen, maradhatunk. Terihai Péter van a vonalban. Egy rövid történet, csak az őszintesség kedvéért, az összes gondolatjelet kinyitva és bezárva, egy olyan beszélgetésre kerül sor, amely az én életemben nem 12-1 tucat, de a normáimba belefér. Arról szereztem tudomást, hogy te egy darabot kapcsán valamit megosztanál a nagy érdeművel. Ezt egyébként különösebben akkor se beszéltük meg, amikor felhívtalak telefonon. A közvetítő személye, ha egyáltalán közvetítőnek lehet nevezni, teljesen lényegtelen. A kérdés az, hogy tényleg van-e mondandót, ha igen, akkor meghallgatlak, viszont ne várd el, hogy szakértő legyek, nem vagyok színház dramaturg, nem vagyok színház kritikus, rádió vagyok most, aki azt kérdezi, hogy miben állhat a nyilatkozó rendelkezésére, miközben azért természetesen többé-kevésbé tisztában van azzal, hogy milyen témakörben fog megszólalni. Ezek a játékszabályok elfogadhatók-e? Ö, tulajdonképpen igen. Tulajdonképpen igen, bár annyival kiegészítem, hogy nem akartam minden, minden áron elmondani, de mégis a jelenséget érdekesnek tartom, és, és állampolgárilag valahogy megrázott. Nyilván azért, mert velem történt. A nép nem tudja, miről van szó, a vonalban Telihai Péter. Figyelek. Azt történt, hogy én készítettem egy előadást. A Józsv Attila Színhedben Szépernyi Lileákács című ö, darabjáról van szó. Azért lényeges megemlíteni, hogy nem a Szépernyi által írt darabról, hanem a Guelmino Sándor kitűnő kollégám a regényből, mert eredetileg egy regény, írt egy remek átiratot, és, ö, és én ezt kaptam meg az igazgatótól, hogy lenne elkedem megrendezni. És elolvastam a változatot, és az eredeti. Egy pillanat, azt a, a változatot ki az igazgató? Az igazgató. Igen, igen, igen. Igen, igen. igen figyel. És elolvastam, a, a, amit kaptam, a szöveget, és nagyon-nagyon megtetszett. És eszembe jutott róla ez az, főleg az én kamaszkorom, ami a 80-as évek elejére esett, amikor hogy mondjam, hát olyan zenéket hallgattunk, meg olyan, olyan kultúra, vagy olyan világ felé ami nem volt feltétlenül ö, a mainstream, nem volt komilfó akkoriban. Jó, ha már itt tartunk, akkor és itt és látom a zenei vetéteket, nem láttam az előadást, szeretném hozzátenni, de ar, az a Goeminos Sándor féle átiratból egyenesen kiderült, hogy ebben zene is lesz, és ha igen, akkor az ö, mi? Nem, a, a mi az nem, a zene az igen. De a zene úgy, hogy zenei betét, de az, hogy mi az nem? Az nincs. Egyetlen helyen van utalás egy szövegre, ami kicsit bárgyú szöveg. De mi lehetett ez... akkor a, a, a, a színpadra alkalmazó célja? Valójában az eredeti, a, a szépernyő által írt darab egy lineáris történet, uh -huh. és színpadilag nem, nem túl ügyes. Szóval nem egy, nem egy egyszerű dolog, és viszonylag szimpla. Viszonylag egyszerű, nagyon szép szerelmi történet hozzá kell tennem. De, de nem túl ügyes színpadimű, vagy azt is mondhatnám, hogy nem túl korszerű. Nagyon szép történet, nagyon szívbe történet, és nagy sláger a magyar színpadokon, de úgy önmagában azt nem vett volna kedvem nekem megcsinálni, de a Guglielminó átírt, a regényből indult ki, ami egy egyes szám első személyű történet, egy férfi története, hogy hogyan nézte el az igazi szerelmet. Tehát hogy, hogyan ment el mellett? kijelölte a darabon belül a zenék helyét? Hol igen, hol nem. Egy pár, egy néhány, van olyan, hogy itt énekel ez meg az, itt meg énekel ez meg az. De az e... hogyan, hogy énekel ez meg az, de közben nincs odaírva, hogy mit? M de, mert ez szerintem az ő előadó, szendezte ezt a színben. Volt a Sanyi, mert a Sanyi rendező egyébként. Uh -huh. És nyilván ő tudta, hogy oda mit akar tenni, de ezt a példányban nem írta bele. Ő neki egyébként volt rendezése ez ügyben? Hogy ne, hogy ne, ezt ő saját magának írta. Tehát ez tulajdonképpen az ő előadás, korai tíz évvel, vagy 12 évvel ezelőtti, Masszony Győri előadásának a kvázis. De az egyébként, között. hogy akkor mi volt a zene, azt vagy nem tudjuk, én vagy nem most közönben Nem Én nem tudom. Nem okay. tud. okay. is, de én jó. nem is tudom. Jó, jó, okay. meg, meg nem is ez, ez engem nem is érdekel. Jó, jó, de most már hát. értem. Én ma, Tehát oda is, ahol ő zenét írt, én is zenét illesztettem, de, de még máshova is. Mm Hazeket -hmm. nem hogy én az én első szakmám tehát nem okozott nekem gondot dramatúvilag valahogy belenyúlni egy műbe. És kiindultam a saját tamaszkorom, hogy akkor én miket hallgattam, vagy mik voltak azok a azok a da dalok, amelyek engem foglalkoztattak, és és akkor így belekerült például egy gyönyörű csatamás de ha csönded vagyok. Látom, itt uh, van csatamás, csatamás Európa kiadó, Európa, igen, csoport, Európa -kiadó. Így, így, van, így van, így van, ilyenek. Tehát ezek, nagyon, ezek mind szerelmi dalok, talán a Szabad is, meg a Gonosztol című Európa Kiad oldalt leszámítunk, mindig szerelmi dal. Kicsit szplínes, kicsit dekadens, nem is, nem is olyan optimista, ez kétségtelen, egyik se. De mégiscsak a szerelem, a férfi kapcsolat különböző aspektusait járják körül ezek a dalok. Erre lesz nagyon szép dalok egyébként hozzá kell tennem. De hát nem vidámok, ez kétségtelen. És nem mindegy, ezeket használtam én, mert ez, ez jelentett nekem valamit ez az én személyen, az, az én múltam, az, az én habitusom az előbb. ezek a dalok álltak közel, és én ezeket kezdtem el használni. E, ugye az, a történetben... Még lényeg, egy szépen... akkor, amikor ez az előadásban volt, akkor az eredetiek szólaltak meg, vagy ezt a színészek énekelték? Színészek énekelték, színészek énekelték. Ah. És van zenekar is? Van, van, van, van, ah. igen. Mm -hmm. Nagyon, nagyon jól szólam, Furák Péter, nagyszerű kollégám lehetetésre. Oké, okay, figyelj. Uh, és uh, lényegében azt jött, hogy ezek a dalokra rekértük a jogdíjat, ugye, mert ez kötelezett. Mm. Uh, ezt a színház kéri, nem én. Mm -hmm. Tehát az intézmény kéri a dalok jogdíját. És uh, tulajdonképpen magát, magához a szöveghez alig nyúltam hozzá a Guemino szövegéhez, de nagyon jó szöveg. Tehát nagyon, nagyon jól jó van megírva a, a darab a regényből, uh -huh. amelyben, és az is nagyon fontos, a regényben is, és a szép által írt szív darabban, és a guelminú által írt változatban is van egy elég érdekes jelenet, amiben az éjszaka kellős közepén egy mulatóban, egyszer csak változunk, egy férfi betámolyog, és elkezd zsidózni, Megáll a levegő, és ö, többen ilyen-olyan formában, vérmérsékletüknek, szellemességüknek, fölháborodósaknak megfelelően kikérik maguknak, vagy legalábbis visszautasítják. Majd lezárjuk előtt, és percekkel később egy poénnak kiderül, hogy az egész vihar volt, egy, viha, vihar volt a géber, vagy kanál vízbe. De ez olyan, ebben benne van a regényben is, benne, tehát egy híres jelenete a, a, a történetnek. És akkor azt történt, hogy már lement egyszer az előadás, három próbá, a bemutató, és egy vasandígot a amikor az igazda túl behivatott, és gyakorlatilag utasításbatt, hogy ezt én húzom ki. Mi, e, motlány, mi, volt, mi volt az indoka? Hogy a, hát, hogy állítólag ez egy náci jelent, és az ő barátai ezt kikérték maguknak. Most az kell tennem, hogy a jelent valóban nem egy lányregény, de szántalan én ismerősöm, azt mondtam, hogy nagyon kemény lehet, és nagyon erősen szembesít bennünket, hogy az azzal, ami gyakran fordul elő. Jó, most félretéve azt, hogy mivel szembesít, hogyha az benne volt a Guelmino Sándor félre változatban, azt én nem tudom, hogy kötelessége elolvasni az igazgatónak, vagy sem. Viszont de... ő a kezembe a példányt? Köszönjük? Ezért, ezért kezdtem ezzel, hogy jött a kezembe a darabot magyarul, hogy abban neki akkor tisztában kellett lennie, hogy ez akkor, az benne természetesen, van. Természetesen. Sőt, ebből azt, az elő, azt a bizonyos előadást, aminek a szövegkönyve volt ez a ez az változat, azt ő látta is, de ő adta a kezembe a darabot, ezért kezdtem ezzel. Tehát, hogy volt ilyen előadás, amit látott, de nem közvetlen utána szólt. Nem, ennek volt tíz évvel ezelőtt egy előadás, amit a Guerminó maga rendezett, és abban is benne volt az előadás. Azt én értem, de ezt az előadást is látta az igazgató? Persze. Oké, tehát az arra utalok, neki. hogy akkor azért mondom, hogy akkor közvetlen utána nem szólt, hanem később. Ö, egy keddi napon látta, és mondta, hogy le legyen egy picit puhába jelent. Hát jó. És akkor ezt megpróbáltuk volna, hogy puhába Elnézést, az hát, milyen akkor puhába jelent? vannak, hát most ennek van egy eszközei, hogy mennyire kemény valami, vagy mennyire karcos. Mennyire de maga elő, a, szöveg az, a szöveghez az ember, az, az, az, az, az, az, hát az előadás módja változhat. Igen, igen, igen. Igen. igen. igen. És akkor valamennyire, valamennyire ezt próbáltuk hogy nagyon humorosabbá tenni, vagy könnyedebbére nagyon nehéz szedni egy életet, de humorosabbá találják. Uh -huh. Tehát az ember nem, nem mondjuk egy <kül> né német jelenetet rendezve, egy csaj tehát, ennyiben, tehát valami nem, nem veszünk annyira komolyan. Az amikor az a, az a kérés hangzott el, hogy ez onnan kerüljön ki, akkor valójában ez egy színházban, sose voltam színházi dolgozó ez kérés, vagy ez valójában utasítás? Úgy utasítás. Ez úgy nézett ki, hogy már meg volt a mutatni, és már lenni még egy előadás, amikor ez. És ez, ez a dolognak a különössége, hogy mit mondjam. Vagy ez az, amiért érdemes talán beszélni. Nem már öt, öt előadás közönség előtt, és ö, utána gyakorlatilag utasításba kaptam, én ezt előtt húzom ki. Ilyenkor, az, ilyenkor ezt ritkán adják ö, írásba, gondolom én. Of course, természetesen. De ezt nem, nem szoktuk írásba adni. És De, ilyenkor az ember hogyan reagál rá, hogyha az illetőt, akinek ezt intézik terli, Péternek hívják? Hát úgy reagáltam, hogy én ezt nem rendezem meg. Mondtam az igazgatónak, hogy ezt rendezem meg ő, én ezt nem csinálom meg. Hozzá kell tanem, hogy ő itt mint pögyúszervis viselkedik. Tehát a jogi helyzet amúgy is nagyon szabályzatlan, Tehát én nem vagyok, hogy mondjam, szellemi tulajdonosa a saját előadásomnak. Jogilag. Mert? Mert nem, mert a rendezői munka tulajdonképpen nem jó köteles munka. Tehát nem vagyunk ilyen értelemben a saját ötleteink. Magyarul, hogy egyébként független, hogy rólad, vagy bárki másról van szó, az igazgató bármikor átléphet a rendező feje fölött? Lényegében igen. De akkor tulajdonképpen ez egy udvariassági kérés volt, hogy ne úgy menjél el a közrebb színházba, hogy szembesülsz azzal, hogy ez a darab nem pontosan ugyanolyan, mint amilyen a bemutatókor volt, mert hogy egyébként ezt ő megtehette volna saját maga is. Ö... Tulajdonképpen itt arról van szó, igen, lényegében igen. Azra van szó, hogy, hogy lement ötször valahogyan, és akkor egyszer csak ő kapott mindenféle információkat a barátaitól, ismerőseitől. Hát vagy így volt, vagy sem. de szerintem igen. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez nem, ebben ő nem hazudott, vagy nem beszélt mellé. Ö, és úgy gondoltam, hogy ez számára, mit igazgató számára kényelmetlen. És, és ez te mi történt? Azt mondta, hogy utasítás vagy én, azt mondta, hogy ezt nem rendelem meg, és ezzel váltunk el. Ez mikor volt? És ez egy hétfő napon. <coughs> Na, bemutató utána hétfő Ez az, az március 11-én. 11. De azóta volt előadás, nem? Hogyne, hogyne. Ö, és akkor, ez ugye volt rá egy hét, hogy én ezen elgondolkozzak, és akkor három napig azon gondolkoztam, hogy én ezt nem fogom csak megcsinálni. De itt ugye egyetlen faramúci szituáció van, és a hallgatóknak talán ez egy érdekes dolog, kicsit betekintés a, a háttérben, ö, azt azt gondoltam, hogy itt egy olyan éles helyzet állt elő, amiben valamelyikünknek kenyértörésre kell vinni a dolgot. Na most itt közben tudni kell azt, hogy van 20-25 színész, meg közönműködő, akik erről mit tudtak. Na most ezt a dolgot, az igazatúr karakterét ismerve valaki biztos, hogy lebonyolította volna helyettem. Akkor én azt gondoltam, hogy viszont a saját társulatom akik kimegyek ezt az előadást. Gondoltam, nem. Gondoltam, nem hagyom ebben egyet. De a színház rendes tagja vagy? Nem. Nem. Igen? Ez egy mondjam, szerződéses... Oké, okay. igen. És? Mi történt? <gül> És akkor vasár, vasár, egy vasárnapi napon volt a következő előadás. Kitaláltam valamit, nem húztam ki jelent, az az azt hanem azt találtam ki. Annak idején én rendeztem Georg tabori a Mein Kampf sings darabját a Színházban a tábor mondta, mondta nekem, hogy állítólag a az volt a veszőpari hogy a zsidók és a biciklisták tehetnek mindenről. Igen. Mert hogy állítólag egyszer, mikor még nem volt az, aki volt, a Pécsi Festőakadémiára felvételizgetett, és elgázolt egy biciklista, és azért folyton dős volt a biciklistákkal. És akkor az idó szó helyett mindenütt biciklistát mondanak és akkor ennek van valami humor, ismeri a történetet, mert egy elég közkeretű városi legendben, a Hitler az azt, hogy azt tudja, hogy itt mit kéne mondani eredetileg, általán pedig nyilván hogyha haragszunk valami kisebbsége, akkor több mindegy, hogy minek nevezzük. A jelenet attitűdje az érdekes. Igen. És tudjuk, hogy itt valakikről van szó, akik egy zárt körcsoport pirézeknek is nevezhetnénk akár. De a, <gül> a... De a még nem tudta, hogy van a pirézek. Ő még nem tudta. <gül> és akkor én átértem át, át biciklistákra. ami megvan meg a maga húboda, aki meg érti, az érti, aki meg nem. Az. Mit szóltak ez a színésze? Hát, elégé meg a döbbenve, de ilyenkor én azt, én azt mondtam nekik, hogy nem kérek kommentárt, és mondtam nekik. De ilyenkor az, az ember úgy jár el, mint hogy a leukoplastot leszedik, tehát hogy lehetőség szerint ne legyen kérdés, ha pedig van kérdés, akkor az a válasz, hogy mostantól így lesz? Igen, körülbelül. Aha. Jó, tudomásul vették a maguk módján. Tudomásról vették, ez fontos, hogy ezt én interpretáltam nekik, és Értelem. nem voltam a hátam mögött az igazgatót bemártani. Elmondtam az esetet úgy, ahogy van, higgattam szárazon, és gondoltam, hogy mindenkire rábízom, hogy mi a véleménye. Uh -huh. De azt mondtam nekik, ez lesz a élet, Elmondtam, elmeséltem nekik ezt a tábori uh -huh. esetet, ők terültek, uh -huh. és a többi uh -huh. a sikerült egy uh -huh. is feloldani ezzel, és innentől kezdve így néz az előadás. Te ezt érte. a verziót látta az igazgató. Nem, de tudod, tudod. És ehhez a verzióhoz nem volt hozzászólása? Nem, mi azóta nem is, nem, nem is, nem is beszéltek, azt hiszem. Nem, nem tudok róla, hogy lett volna. Azok, akik korábban szóltak neki a zsidók miatt, azokat ugyanez biciklistával nem zavarta. Nem tudom, hiszen szerintem ők nem látták már a biciklistás változatot. Mm. Tehát az összes érdekes személy, az ott volt az első öt előadáson, a hatodiktól ilyen mérvadó közeg már nem volt jelen. Mert sok mérvadó közeg volt jelen, de hogy mondjam, azok egyrészt tudták, hogy a biciklista minek a metaforája. Pedig, um, más jelenettel kapcsolatban volt ilyen kifogás, hogy ez az egy jelenet volt az ominózus? Még egyet ki kellett húznom, de ott az, az, az volt a hivatkozási alap, hogy nem értik a nézők. Azt, ki, azt is kihúztam, de én tudom, hogy ez egy tényleg nehezen bonyolult jelenet, mindegy, a, azt más, más olyan megoldottam. <hül> Tehát két, változát, két változtatás volt, az egyiket tudomásul vetted, a másikat pedig így oldottad meg. Függetlenül attól, igen. hogy az a verzió, amit a kezedhez kaptál, mind a, kettő, vagy mind a, mind a kettőt tartalmazta. Igen, igen, jó És most arról beszélgetünk, vagy arról fogsz beszélni, hogy rád milyen utóhatása volt ez a biciklisták, vagy azt mondod, hogy mik vannak és hogy kell csodálkozni? Én azt gondolom, azt gondolom hogy arra, arról, vagy arra, arról érdemes beszélgetni, hogy, hogy a XXI. században, ami mindenem túl, tulajdonképpen ezt nyugodtan nem Én magam ezt úgy hívtam, hogy cenzúra. És ugye nagyon érdekes, mert az eladás első felvállásának végén a Szabadismert Gonosztólt, mint Európa kiadónak az elsősorra úgy, a, elsősorra úgy hangzik, hogy agyamban kopasz cenzúrül. Igen. Én nagyon jó derültem Talán a minden közben. hangra ezer fő van, nem tudom pontosan. Igen, igen. Minden szavamra ezért. Igen. És nagyon jól derültem ezen, hogy ezt a Daltin ide illesztettem, mert hát így utolér bennünket a történelem. Mert ez, ez ilyen értelemben. A másik jelent az egy értelmezési kérdés, valaki érti, valaki nem érti, sokan nem értették, ez kétsék, csak így van. Hát az, jó. hogy sokan nem értették az, hogyan derült ki. Az én is haltam. Nem csak ő. Tehát És az, az, hogy az, az, hogy az emberek hallott. nem értik, az egyébként azt jelenti, hogy.. Nem, azt... okra, nem ok arra, hogy te ke kell húzni. Igen mindegy ez, ez már az a helyzet volt, ahol azt gondoltam hogy nem érdemes megfeszülni mert hiszen mondom Téged nem ér, is foglalkoztatott így, az hogy másodszorra találkozol az igazgatóval valójában az a teher amikorában volt az megszűnt? nem szűnt meg sőt, de hát mi azóta nem beszéltünk te nem akartál vele ő nem akart veled, nem akadtatok össze C Összeakadtunk egyszer, és aztán én gondoltam, vagy tudtam, pontosan maniszta, a jogi helyzet az, hogy ő ennek az előadásnak a producere vagy, hogy mondjam. Tehát az utolsó vágás joga, az nem szoktunk vele élni, de azért létezik. Benned most elégedetlenség van, harag van, utálat magad iránt. Az, az egy icipici, de nem, de nem inkább a jelensége a megdöbbentő. Nem vagyok döbbenve, őszintén szóla. Hogy, és maga azért érdekes, hogy ha ez valami nagyon durva jelentlen lenne, akkor még hagyják. De, de egyáltalán durva a jelentlen. Olyasmi ami mi a saját magadra azért kórhulóan nézel a tekintetben, hogy akár vehetted volna a kalapodat is? Hát hiszen dolg, nem vettem is. Mert? De hát azért menni, nem dolgozom a többet. De, de maga az előadás további élete szempontjából, én nem csak a magam magamnak vagy az igazgatóságnak tartozom, hanem például a többi alkotó. De én most jól sejtem, hogy ha bármelyik színészed most hallgatja ezt a műsort, aminek kicsi a valószínűség, akkor most tudja meg a változtatásokat? Nem, mindenki tudja. Mindenki tudja. Belét vagy az igazgató kérését ez, ezt, ezt így, ahogy az imént megpróbáltam történetileg hülyen és pesszízen elmesélni, nekik is elmondtam. Csak nem kértem véleményt hozzá. Mm. És azt, hogy nekik van-e véleményük, vagy sem, az szintén nem derült ki? Dehogy is nem. De, nem. de az, hogy bárki emiatt szólt volna az igazgatónak, és azt mondta volna, <gül> nem, hogy. Nem, nem, nem, nem, ez nem. Ilyen nem szokott előfordulni, az mindenki sokkal kiszolgáltatottabb. És Főleg nem volt ma... olyan színi kritikus sem, aki ezt egyébként észrevette volna? Ö, nem, hiszen a kritikusok egyszer megnézik, akkor egyiket látják, vagy másikat. Jó, de vannak látsák, különböző iskolák, van, aki az, nem az első előadást nézi meg. Uh, igen, van olyan kritikus, aki még nem látta, uh, de nem tudom, hogy tudják-e fejből, hogy ott mi folyik, de gondolom tudják egyébként. Guamino egy látta... igen? Igen? Uh, Guaminová beszéltek. Guaminová Egy kritikus látta egyébként még az eredeti változatát, és aztán meg is, meg is tudta nem tőlem mástól, hogy mi történt. Uh, hát, uh, pff, hogy mondjam, meg volt a véleménye, de hát ez vagy megírja, vagy nem. És nem írta meg. Nem tudom. Nem követem feltétlenül a kritikai viszonyú. Magyarul létezik, hogy megírta, csak te nem tudsz róla? Mondjuk valószínűleg tudnék, de, de létezhetne. Jó, tehát valószínűleg nem írta meg? Valószínűleg nem. Igen. És mit mondta a Guelmino? Vagy ezt bízok Ezt igen, ezt nem, hogy mondjam, majd ezt ő meg elmondja, akarja valahol. Nekem ugye meg kell keresnem az igazgatót? Hát én nem gondolnám. Hát te nem gondolnád, de én még hát valamit, azért valamit, tehát most elhangzott egy történet, én azt gondolom, hogy azért mégiscsak úgy teljes, hát teljes. Tehát, hogy az az iskola, amit én követtem, vagy amiben nevelkedtem, abban az van benne, hogy hallgattassék. Meg nem is a másik fél, hanem, hanem hát itt meg lett valaki nevezve, akkor szólaljon meg. Igen, jó, hát ez mégis a te, te szakmál. Hát, hogy ezt nem tudom. Vagy... Azt kérdezem tőled, hogyha netán véletlen úgy alakulna, akkor egyébként harmadik menetben, vagy második menetben neked van-e bármiről beszélni vele, vagy attól köz... azt köszönöm szépen, nem kéred. Nem, nem gondolnám. Van-e más, amit el akarná mondani? Nem. Jó, akkor maradjuk abban, hogy. Amikor... Mindenki jöjjön elő az eredetesé, mindenkit nagyon-nagyon szeretjük, és szerintem. Nagyon... Talán április 30-án lesz a következő. 30-án van a következő igen. Köszönöm szépen. Uh, Tedi Haipétert hallották. Jó reggelt, szia! Minden jót. Sajnálom az apropot, és természetesen meg fogom keresni a József Attila színház igazgatóját, akinek a neve nagy valószínűséggel nem véletlen nem lett kimondva. Mindenki utána nézhet, de ha eddig nem lett kimondva, akkor én fogom kimondani. De nem azért, mert tartózkodom tőle, hanem majd ki lesz mondva akkor, amikor rendelkezésre áll, vagy köszönni szépen nem kér a Kejfej tapasztalni fogják. 061 489 099 és 0630-677-1161 Figyelek, ha van mire. Most az Európa kiadó kellene, hogy következzen, de nem hoztam Európa kiadót. 0 és 0637, Valakinek van telefonszáma a József Attila színház igazgatójához. Döröpontfialajanos gmail.com vagy adásban, anélkül, hogy adásba kerülne. Természetesen, aki tudja az én otthoni telefonszámomat, nem tudom, hogy a 444.20-t megértem már, ez rossz májú megjegyzés volt akkor arra is várok üzenet, tehát a József Fakivasz színház igazgatójának az elérhetőségét szerettem volna elkérni. 06 és 036776 Fiajanos gmail.com adásban 0614890999 és vagy a privát telefonszámomra várnám a József Attila Színház igazgatójának elérhetősége természetesen hívtam a József Attila színházat, de ott még ilyenkor nem veszi föl senki sem. Természetesen telefonálni bármilyen egyéb ügyben is lehet a Kejfejancsi műsorkészítője Fiala János áll rendelkezésükre. Ma a 2019. április 23. a kedven és a pontos idő fél kilenc az óra. vagyok, és az egyik hallgatótól kaptam meg az ön telefonszámát. Én adásban vagyok, ön nem. Elmondhatom röviden a történetet, hogy miért keresem önt? Nem parancsolnék, ezt a szót én mindig kiiktatom. Telihai Péter volt a vendége a Kejfejancsinak ma 8 és fél 9 között, aki a Lila Akács kapcsán megosztott egy történetet, amelyben szerepel ön, az ön nevének kimondása nélkül. Én ahhoz a reporter iskolához tartozom életkoromból adódóan, akik megkeresik azt, akik érintettek benne, beleértve, hogy igényt tartanak-e vagy sem, amennyiben minimum meg szeretné hallgatni a beszélgetést, De akkor adnám a hangmérnökömnek, aki valamilyen fájban elküldi önnek az e-mail címére. Az a kérdésem, hogy erre igényt tart-e vagy sem, vagy köszönjük szépen, az egész nem érdekli. Akkor egy másodperc szürelmét kérem, jó? Ez az én telefonszámom, amit kért önnél a telefonja, és akkor én arra kérem ön, ha meghallgattak, valamilyen visszajelzést adjon, és akkor műsorba iktatom. Hát, hát az, hogy, hogy milyen kérései voltak a Lila Ákáccal kapcsolatban. Nem szeretném azt elmondani, hát arra ott van maga be, ez most fejeződött be, ez kerek 5 percért ért véget. Tehát, ahogy szokták mondani, még meleg, és én fantasztikusan tudok beszélni, de ahogy az ön szövegét nem tudom visszaadni, pontosan az ő szövegét sem, és ha odaadom a telefoncsorba Lacinak, aki az én hangmérnököm, akkor szerintem egy negyed óra múlva ott lesz önnél a beszélgetés. És akkor arra kérném Önt, hogy valamilyen módon jelezze számomra azt, hogy jó-jó, egy másodperc türelmet kérem, akkor odaadom a kollégámat, és akkor ő fölírja az ön e-mail címét, akkor ne tegye le, jó? Kis türelmet A közvetítő személyének köszönöm szépen a segítséget, köszönte szépen, és nem kérte nevének megemlítését, így elmarad. Mindenesetre azt szeretném önnek elmondani, hogy miközben tudom, hogy nem a méret a lényeg, és most valójában ez egy ilyen kompolának való önvallomás, súlyosan rosszul éreztem volna magam, hogyha a beszélgetés után négy percen belül ezt a beszélgetést a József Attila színház igazgatójával nem tudom lebonyolítani. A számomra szegénységi bizonyítvány lett volna, miközben tartok tőle, hogy a szegénységi bizonyítvány nem itt kezdődik. Ráadásul az illetőnek a Facebook oldalán addigra már elküldtem a nevemet és a telefonszámomat. Van -e Bárki, aki meg akar szólalni bármilyen ügyben, vagy hívhatom Nemes Gábor. A Nemes Gáborra folytatott beszélgetéssel nagyjából véget fog érni a mai Kejfej Jancsi. 061 0999 és 0636771161. Akkor megvan, Laci? Tessék? Igen, mondtam neki. És akkor el tudod küldeni? 25 perc múlva, Jó. Oké. Okay. You're shaking és a először zó és 0 másodszor. Akkor azt kell, hogy mondjam, hogy uh, nem csak Károlynak a, a Facebook oldalát valaki fantasztikusan kezeli, mert ugye azt írtam 8 óra 31 perckor, fiala János vagyok, rádióriporter, beszélnék önnel is a telefonszámom, majd 8 óra 33 perckor jött egy üzenet, jó reggel próbáltam hívni, hogy összekössem az igazgatóval üdvözlettel, XXN a marketing sajtómenedzsere, azt írtam, köszönöm, beszéltem vele. 0614890999 és 0636771161. Senki többet? Máskor ilyenkor a hiányérzetemnek szoktam teret engedni, már ha van. Az, hogy végülis az önök érdeklődését mi váltja ki, mi nem, beleértve, hogy ugye örök tanulság, hogy untig elegend, hogyha egy rádiómisort hallgatnak, nem kell abba feltétlen telefonálni, Még 38 másodperc, az, hogy elhagzott a név, valaki írta elnézést, az nem egy nagy kunst. A József Attila a színháznak jól ismert igazgatója van, tehát ha én elmondtam a nevét, a valójában nagy tapintatlanságot nem követtem el csak adnak írom, aki közben erre felhívta a szülös Minden Mindenesetre élő lebonyolítású telefon a beszélgetés kapcsán. nem jött létre, így hívom Nemes Gábort. Arról beszélgettem magammal, aztán az első mondani szóba került, hogy annak idején, amikor én beletanultam abban, amit most csinálok, illetve rádió tévét néztem, hallgattam, akkor azért mielőtt a kommentárok jöttek, hosszan írt arról, hogy mi történt. Mostanában ez a kettő ez valahogy úgy összefolyik, egybe mosódik, és vannak olyan pillanatok, amikor az emberben ez nagyon konkrét hiányérzetet okoz, vagy nem is hiányérzetet okoz, hanem valami nem stimmelést, mondván, hogy egy eklatás, nem tudom, jó vagy rossz példával értem, hogy amikor meghalt az anyám, akkor többen érdeklődtek, hogy mi lesz a lakásával, de mondtam, hogy egyelőre még a gyászsal vagyok elfoglalva, lehet, hogy jó a példa, lehet, hogy rossz, de legalább személyes, Uh, legyen az a Sri Lankai esemény, legyen az a Notre Dame tüze. Uh, nálunk Magyarországon, én Magyarországról beszélek, hogy az Egyesült Államokban hogy van, azt nem tudom, de nem is ott élek. Nálunk egyből uh, az történik, hogy az a szakma, ami nem feltétlen szakma, de minden esetre a médiát csinálja, az boldog-boldog talahoz, de főleg politikusokhoz oda megy, és akkor megkérdezi, hogy mi erről a véleménye, miközben, hát ugye neki elvileg semmilyen véleménye nem kéne, hogy legyen, de ha valaki meghaltak az első reakció az, hogy részvétem ha kitör az etna, akkor például az emberek ilyen véleményt nem szoktak formálni, de az, hogy az egésznek legyen egy leülepedése, az, hogy leadjanak ezzel a kapcsolatban tényt közlő riportokat, tényfeltáró riportokat nem lehet leadni, mert ahhoz nem múlik el elég idő, az egyáltalán nincsen, és az ember egész egyszerűen ott ül, és azt tapasztalja, hogy aktuál politikai kérdésé válik, a sri lankai, mármint, hogy hazai belpolitikai eseményé válik, a sri lankai sorozat, a Notre Dame tűze, bármi, ami a világban van, ez mind a hazai belpolitika részévé válik, azzal az óriási csúsztatással, ami ugye ahhoz kell, hogy egyébként ez belpolitikai témává váljon. Valószínűleg ez számodra nem újdonság, csak el akartam neked mondani, hogy milyen attitűdből közelítek most éppen hozzád. Hát akkor én is hagyja, hogy mondjak egy kommentát, vagy egy értékelést. Hát ez egy kicsit onnan van, hogy Magyarországon, de nagyjából azért a világ jelentős részén megszűnt a, a profi, független, tényleg csak a tájékoztatásra törekvő média. De kicsit úgy jelent, hogyha ilyen... az igény is megszűnne rá, mert egyébként az emberek ezzel nem nagyon vannak kiakadva, hanem mindjárt a második lépéssel kezdik a sakkot. Igen, ez azért van, mert megváltozott a médiatér, ahogy ezt így mondani szokták, az információs tér. Tehát teljes káoszba, teljes megbízhatatlanságba süllyed. Végül is az, hogy a Facebookra valaki fölteszi a szomszédjának a véleményét, az ma már azonos súlyjal van a BBC hírfolyamával. Tehát ez Elvileg. az, ami a, a médiademokráciákat egy kicsit, hát nem kicsit, nagyon alá. Ez, ez mutatkozik meg pozitív és negatív példákban is, mert ugye pozitívnak szoktuk felhozni, amikor ebből mindenfajta zsarnokok, elkergetése, forradalmak és egyéb pozitívnak kikiáltott dolgok vannak, amelyek nem is biztos aztán hosszú távon tényleg pozitívak, hát negatívak meg az, amikor, amikor a legvadabb populista Űrület, Jó, de, vagy, de, vagy, de vagy a... mindez, hogy negatív vagy pozitív, ez nem, nem jelenti az, hogy közben magával az eseményel tárgyszerűen neki ne nem megismerkedni. Tehát azért permanensen, ugye annak idején bomószerűen hoztam be e, e, Poszler tanárul mondását, mert szerint azért nem árt, hogyha a téma ismerete befolyásolja a diákságot. Ez most már abszolút nincs így. Hát így, sőt, így van, hát... sőt, a téma ismerete az kifejezetten árt, mert akkor nem tud elég szabadon gondolkodni, és amikor én felhívom a figyelmét arra, hogy elnézés, de maga az esemény nem így volt, akkor valójában nem csak ő sértődik meg rám, hanem a hallgatók és a nézők is, mert Orbán Viktorral kapcsolatban az én nézőim és az én hallgatóim nem tudnak olyat hallani, amivel kapcsolatban lelkesedni tudnának. Másokkal kapcsolatban meg nem tudnak olyan e, negatív híreket hallani, amit visszautasítanának. Tehát egy ilyen kijelölt pálya van. Maga e, a, a sri lankai meréles sorozat, vagy a Notre Dame tüze, az mintha egy ilyen kampányfogás lenne bele eleve tervezve. Legfeljebb nem kellett volna ennyire égnie, és nem kellett volna ennyi embernek meghalnia, hogy a dolog azért ne legyen túl morbid. Ja, hát ez, ez a hungarikum az egészben, hogy ez az általános jelenség. Én lemondanék tehát, a, róla, de nem tudok. Tehát vragod a médiatér tér kiüresedik, vagy, vagy, vagy egyszerűen szakmailag eltűnik, és egy ilyen uh, káosszá, kacsvassá válik. Ez Magyarországon, és ez azért nem mindenütt van így, a, a kormányzati, vagy a, vagy, a, vagy a hatalmi propaganda részévé vált. Másút is van káosz, máshogy is vannak ázírek, máshogy is van az égvilágon minden. De nem csak erről van szó, de... van, hanem ahogy az egészhez való visszanyúlásról. Igen, Tehát, igen. eleve úgy kezdünk a, a, a megbeszélni... Jó, de ugye Úgy kezdünk megbeszélni dolgokat, hogy ahhoz egyébként a téma ismerete nem szükséges. Van olyan pillanat, amikor az ember bevallja az, hogy most valami olyasmiről beszélünk, amit nem láttam, nem hallottam, de kíváncsi vagyok a te véleményezet. De amikor a következő pillanatban már lesz véleményem, akkor azért te joggal mondod azt, hogy János Kámer, ez kurva jó elnézést, de az előbb még mondtad, hogy nem láttad, nem hallottad, most hirtelen honnan lett ez a véleményed? Hirtelen megnézted jó. közben? Így van, de mondom, itt, itt van, egy, van egy nemzeti elem és egy nemzetközi általános trend. Az általános trend az, hogy eltűnnek vagy háttérbe szorulnak a profi médiák, előre térbe jönnek a, a megbízhatatlan, ö, kaotikus, ö, és nem tudom még milyen jelzővel illeszked. Hát áll médiák, vagy, vagy médiává válik minden fogyasztó, vagy média termelővé, ez egy dolog, és van egy másik, hogy vannak-e olyan kormányzatok, hatalmak, erők, amelyeket fölhasználják, és hogyan. Hát illetve hogy vannak-e téren olyan... itt? Hát az, itt, itt Magyarország élen jár. Hát valamint az is, hogy vannak-e olyan erők vagy gazdagok, akik ugyanakkor a maguk pénzét arra áldozzák, hogy legyen olyan média, mely ezzel mégis megpróbálkozik. Igen, hát ugye itt, itt volt ez a klasszikus példa, a, a, az, akkor most vegyük egy országot, amelyet ismerek Oroszország. Oroszországban a rendszerváltás után, a, a szocialista rendszer összeomlása után megjelentek a oligarchák, de igazi oligarchák, tehát nem csak Putyin kegyelméből lévó oligarchák. és ö, hát elégébb álljunk meg, meg Gábor, mert akkor viszont kérdeznem kell. Ezek az oligarchák egyébként ezek szerint potenciálisan akkor már régóta léteztek? Mióta beszélünk. Nem, róla, hát ez azonnal azonnal Mióta beszélünk azonnal ról? Nem Nem, nem azt kérdeztem. azt kérdeztem, hogy mióta beszélettünk Oroszországban oligarchákról? 92. Ö, nézd, a, a, most voltak, akik úgy kezdték, hogy egészen picive, és föltornázták magukat, voltak, akik egész egyszerűen lenyúltak egy iparákat. Annak idején nagyjából jó. mennyi idő kellett oligarchává válni? Hát szerintem ez egy éven belül megtörtént. Ehhez kellettek pár kapcsolatok, vagy nem feltétlenül. Hogy ne? Hát csak azok kelletek, nem is annyira párt, mint inkább titkos kapcsolatok. Jó, elnézést, akkor vissza oda, amit kezdtem mondani. Igen. No, itt voltak ezek az oligarchák, borzasztó dolgokat csináltak, gyilkoltak. Hát ugye az, az elsődleges tőke felhalmozása az sohasem finom módszerekkel történik általában valamelyik rocket felér, és azt mondta, hogy az első ne meg És. Ennek azért lett egy olyan hozadéka, hogy mindegyiknek lett egy kis médiája, mindegyiknek lett egy kis televíziója, és ugye mindegyik a maga módján megpróbálta a saját érdekeit és a saját hazugságait eladni, de közben lelep lesz az ellenfelé. És ez valamilyen szinten fajta egyensúlyt hozott, legalábbis a média szabadság szerint. Na ez megszűnt. Ez megszűnt, Mert, hogy megszűntek és ezek, ezek az orgánumok? Nem, hát az orgánumok megvannak, még az oligarchák egy része is megvan, de ma Oroszországban csak az lehet oligarcha. Hát ez ugyanolyan már ne haragudj, ezt másolta le Orbán is. Tehát, aki oligarcha, az az én oligarchám. Olyan nincs, hogy valaki egy független gazdasági tényező, mert az számonra veszélyes lehet politikai. Ez mennyi lakít. volt? Hát Putinnak ez, hogy ezt fölszámolja, olyan négy-öt évre volt szükség. De egyébként nagyon érdekes, Putyin például azért jó, mert Putyint az oligarchák találták ki. Konkrétan a, a, a legfőbb támogatója, a legfőbb étszegéből az a Berezoszki volt, aki később egy ilyen, olyan funkciót töltött be Oroszországban, ami minálunk soros. Ő találta ki, az oligarchák összeültek, és azt mondták, hogy most már tényleg ennek a hát, nagyon viharos korszaknak jobb, ha véget vetünk, jöjjön egy, egy komolyabb, hát biztos háttországgal, hitkosszolgálti hátországgal rendelkező ember, az majd szépen rendet csinál, mert szóval arra nem gondoltak, hogy a rendcsinálás abból fog állni, hogy őket hát visszaszorítja. Voltak itt, börtönbe rakott, voltak itt. Egyszer az országból kiűzött, aztán voltak itt. Valamilyen furcsa módon meg is haltak. Szóval nem volt válogatós a módszerekben, de eltartott egy darabig, amíg ezt megcsinálta, és ma már Oroszországban büszkén büszké mondhatja, hogy nincs olyan oligarfa, aki, aki rótól rángatná őt, ő rángatja a róton az otthon az oligarhát. Aztán... Az orosz média el tekintetben ez... semmilyen pluralitást nem mutat, vagy plurális, de nagyjából. De igen az... Az, orosz médi... Nézd, az orosz média folyamatosan veszít pluralitásából, és valószínűleg ma már, ma már sokkal kevés. De én ne felejts én Oroszországot ott 11-ben, az most már 8 éve sok minden változott, azért bizonyos dolgokat követek. Valaha az orosz média még abban a putyini állapotában is, tehát jobb, sokszínűbb és érdekesebb volt, mint a magyar. Azzal az apró különbséggel, hogy ott érzektelen volt, hogy mi megy a nem is tudom, a, akár, hogy mi megy a, a legfontosabb lapokban. Mert a, például a legnagyobb példányszámú lapnak azt hiszem 130 ezer ez példányszáma volt, most gondolj el egy 140-142 milliós országot, ahol ez azt jelenti, hogy vannak helységek, ahol út jut. Tehát teljesen érdekel az, hogy mit írt az Izvesztia, vagy bármelyik más ország, de nagyon komoly, és nagyon jó rádiók, még egy-egy tévéműsor is volt, ezek szépen lassan kihaltak. A dolgoknak ez a logikája, tehát így működnek a ami rendszerek, hogy, hogy akkor is, amikor a főnök úgy gondolja, hogy jó az, egy kicsit hagyni legalább ilyen kis díszletként némi demokratikus hát, külsőt. Egy idő után ezt erről le kell mondania, mert abban a másodpercben, hogy úgy érzi, hogy veszélybe kerül a hatalma, akkor elkezdenek működni a reflexek. Arról nem, hogy veszélyben, hogy az egésznek ez a logikája. Tehát Ahol, ahol fogy a levegő, ott, ott maguk a résztvevők is hát elkezdenek egy kicsit másképpen viselkedni, Úgyhogy ma azt hiszem az orosz sajtónak az a sokszínűség, amely még Putin alatt elég sokáig megvolt, ez eltűnt. Hát azért ő úgy kezdte, hogy független televíziókkal nézett szembe, aztán minden válság után államosított, vagy saját oligarchájak felé terelte azt a televíziót, amelyik éppen akkor veszélyesnek tűnt, azok aztán eltűntek, aztán ugyanez megtörtént a rádiókkal, újságokkal és a többi, van ennek technikája, van ennek hozadéka is. Az egy más kérdés, hogy, hogy a dolog aztán egy idő után kifúj. Mert hurrá hát, győztünk, és, és akkor mi van? És még mindig nem érünk jól, ezek problémás dolgok. Jó, ezek azt hiszem, hogy nem férnek, vagy nem függenek össze, mert aki ezt teszi, az nem a jó jólétet akarja, a tel kapcsolatos tudatot akarja befolyásolni, hanem valami egészen más szendéka van. De azért először enni kell, szóval Brechtnek ebben azt hiszem igaza volt, hogy először a has és aztán a morál, szóval bizonyos dolgokat biztosítani kell. Putyin, akkor térünk vissza hozzá, azért azzal lett Putyin, hogy egy teljesen káoszba fulladt, és olyan országot, ahol nem fizették például a nyugdíjakat, valamilyen szinten, persze azért, mert az olaját, ez nem az ő fantasztikus érdeme volt, valamilyen szinten el tudott látni. Az embereknek igenis nőtt az életszínvonala, és hát ezt Viszont hagy mondjak végre valamit én, ami, ami most Figyel. egy helyi specialitás, és, és nem politika, hála Istennek. Ma van Szent Györgyi, tehát Szent György napja, ami Katalóniában egy olyan ünnep, amikor az ország gyakorlatilag egy könyvvásárra alakul. Hát mindenhol, az összes utcára mindenhol kirakják a nem csak a könyvesboltok, hanem, hanem szinte mindenki a könyveket, és mindenki vásárol könyvet, és ilyenkor mindenki ajándékoz hát a szeretteinek egy szál rózsát, egy szál vörös rózsát, és egy könyvet. És ez egy, ez egy olyan szokás, vagy ez egy olyan tradíció, amely, amely erősebb, mint, mint bármi. Ezt, ezt mindenki csinálja, aztán ő, töm, náluk így, ez a... így aztán te mit fog csinálni. Hát én is megyek, megyek, muszáj, mennyi, megyek az élettársammal és, és veszek neki rózsát és könyvet, és végigjárjuk az utcákat, amelyeken most Milyen mondom, színüt? nem lehet megmozdulni. Milyen színűt? Na, ez egy jó kérdés, mert amióta itten függetlenség van, még, ez is, még ide is egy picit betüremkedik a, a, a politika, tehát ma vannak egyrészt sárga rózsák is, tehát van, aki pirossága, piros, meg piros, nem tudom, milyen színű rózsákat vesz. Azon kívül ezek az, a rózsák ma ilyen, ilyen nemzeti szín szalagokkal vannak körbe kötve. Már lehet, korábban is volt, csak nem tűnt fel nekem, nem tudom. De most ez mindenképpen így van, és hát a választék az elképesztő. Tehát olyan mértékű könyvkiadás van a függetlenségi politikusokból, törekvésekből, történésekből, ami egészen -e elképesztő. Tehát, öm, Időjárás kedves a sétának? Nem. Ez, ez, a, ez a nagy pes, hogy, hogy általában gyönyörű napfényes időt ott lenni, most felhős, és még az nincs kizárva, hogy, hogy esni is fog, bár szerintem ami, ami esetet, az már eshet. De este zavarja őket. Szóval akkor átetnek egy műanyagot az asztalra, a könyvek fölé, azon keresztül lehet nézegetni, vásárolni. Egyszerűen ez, ez egy olyan megállítatlan és kitörhetetlen tradíció, ami egyébként iriglem őket, mert gondolj el egy olyan tradíciót, aminek az a lényege, hogy minden évben könyvet lesz. És ez az is megveszi, aki nem a, ami nem a nagy könyvolvasó. Tehát a fiatalság jó része itt is hát... A, a könyvek olvasásával nem áll nagyon jól, de ezt, hogy, hogy ilyenkor kell valamit venni, a legférjebb akkor, mit tudom, egy komikszot lesz, nem tudom, mit csinál, de ez egy, ez egy szabály, ez muszáj, tehát ha te ha nem veszel a feleségednek, barátnődnek, ö, fiadnak ö, rózsát és könyvet, az, az olyan, mint a karácsonykor nem adnál ajánlni. Uh -huh. És valaki másnak is? Hát, ez, ez voltam már ilyen több ilyen Szentgyörgy napon voltam már itt, volt olyan, hogy de mi, találkoztunk Mi összefüggés az esemény és a Szentgyörgy között elhet, el hogy mondtad, de akkor kiesett? Ez Szentgyörgy napján nem tudom. Szentgyörgy Szent azt hiszem Katalónia védőszentje, ha jól emlékszem. Uh -huh. Tehát ez a, ez, a, ez a indok, de, de ezt mindenképpen ez mindenképpen egy szép dolog, hogy könyvvásárlásával ünnepik. Térve a tehát volt, hogy valakivel találkoztunk, az utcán együtt máskáltunk, és akkor mit tudom egy órás együtt máskálás után már, már illett neki is, meg őnek ő is lesz, hogy neki is illik nekem könyvet lenni. Tehát ez egy szép dolog. Jó, azért ez az is hozzátartozik valószínűleg, bár azt hiszem nem állok messze az igazságtól, hogy a katalán nyelvet és a könyvet azt sokáig elnyomták. Tehát a frankó alatt ö, nem volt katalán könyvkiadás, nem volt a katalán nyelvet hivatalos helyen nem lehetett beszélni. Ö, nem volt, nem volt katalán nyelvi oktatás, semmi, tehát nyilván van ennek egy ilyen dafke jellege is, de hát azért ez mégis egy szép dolog, és, és ilyenkor tényleg akkor a, a rádió kim vannak az utcán, tehát ez olyan, mint egy ilyen nagy népünnepé, és hát például a rámlázon nem lehet végig menni, tehát egyébként is rengeteg ember van, most, most ez még akkor ki, hozzájönnek a kirakott könyves pultok és sátrak, úgyhogy van olyan, ismerek olyan, aki elindul valahol a, a Rambladegatal unján, tehát fönt egy kicsit a hegyek felől elindul, és, és soha nem ér le a tengerig, mert eljut egy olyan pontig, az azt mondta, hogy most már tovább nem tud menni, mert akkor a tömeg. És visszatérve arra, amiről kezdtünk beszélni, az egyébként Spanyolországban is tetten éhető? Igen, hogyne, hogy. Igen, de azért de azért hogy mondjam, egy másik, egy kulturálta formában, tegnap este volt például a, a választások előtti, vasárnap lesznek választások, első tévévita, a második a szerdán lesz, ahol a négy nagy párt képviselői voltak jelen. Na most igen, ezek, ezek a tévéviták, ezek, ezek, hát hogy is mondjam, csak nem igazán a tényekről szólnak, ezek arról szólnak, hogy az üzenetet eljutassuk a nézőköz és a hallgatókhoz. De azért az a színvonal, ami itt folyik, hát összes élet hasonlítan a magyarral. Most arról nem is beszélve, hogy most a tartalmi részektől eltekintve, bár ne tekintsünk el tőle, de ezek mind fiatal emberek, azt egy negyven fölötti van, a többi az mind alatti, és hát elképesztően jól beszélnek. Tehát valami elképesztő gyorsasággal, nem tudom, hallottál már egy spanyol beszélni, de most egy politikusan egy kicsit gyorsabban beszél, hogy még annál is több információt adjon át és, és nagyon, nagyon szofisztikáltan, nagyon jól, tényleg maximálisan kihasználva a helyet és az időt, és igen, hát persze, rengeteg populizmus van benne, rengeteg demagógia van benne, de azért ahhoz képest, ami Magyarországon folyik, hát ez egy, ez egy kvantumugrás, tehát sokkal magasabb szinten van, és ugyanez vonatkozik az újságokra, a televíziókra is. Igen, itt is elmegy a szenzáció irányába, itt is a tévéradó nézhetetlené válik azáltal, hogy nagyon jelentős részét elviszi a, a mindenfajta gyilkosságok és, és egyéb finomságok, de azért, azért ott van mellette és egy profi szinten ott van mellette a politika profi bemutatása. É, itt tényleg azért olyasmikről szólnak a viták, amelyek, amely kérdések fontosak, én úgy érzem, hogy nagyon kiegyeznénk azokkal a politikai, kulturális viszonyokkal, amelyek itt vannak, attól függetlenül, hogy itt is korrupció, itt is van populizmus, és itt is van nacionalizmus, és itt is vannak olyan dolgok, amelyek hát, elviszik az embereket egy érzelmi politizálás irányába, amelyből hát elég nehéz kitalálni. Közérzet? Már a sajátom? Igen, a nem a tiéd, a azt köszönöm. A spanyolok közérzetét... Nehéz fölmérni. Én azt hiszem, hogy egy picit, picit jobb, mint korábban két okból Egyrészt gazdaságilag egy kicsit jobban állnak, nem olyan nagy a munkanélküliség, nem olyan kilátástalan az egész. Azért az, amikor egy fiatal generáció éveken keresztül abban a tudatban él, hogy ő neki nem lesz munkája, vagy nem lesz értelmes munkája, azért az, az nagyon rányomja a bélyegét egy társadalom tudatára és érzelmére. Ugyanakkor itt vannak ezek a nemzeti, nemzeti problémák, és akkor finoman fejeztem ki magam, tehát a katalán kérdés és, és, és az erre adott nacionalista vagy, vagy populista válaszok, ezek természetesen egy bizonyos fokig mindig, mindig keserűséget, vagy, vagy dühöt, vagy, vagy akár lelkesedést generálnak, de minthogyha ennek a ez egésznek a helyi értéke kezdene megváltozni, tehát mintha az emberek azért rájönnének, hogy jó, jó, persze szép dolgok ezek az elvi kérdések, de hát azért élni kell. Az is fontos, hogy, hogy, hogy milyen a költségvetés, ezt akartam és milyen a tőled kérdezni zárásképpen, hogy mennyire vannak a szó jó értelemben vett hétköznapjaid? Vannak. Tehát én úgy érzem, hogy, hogy kezd előtt térbe térni. Jó, most választási ciklus van, több választás vannak is vannak az, az emberek tehát, is? Hogyne, hogyne. Az is érdekes egyébként, hogy, hogy milyen elképesztő politikus utánpotláson, bár egyébként tegyük hozzá, itt is kezdik előszedni, hát különösen azt hiszem minden párt. Kezdik előszedni a, a populista patronokat, tehát e, torreádorokat bevetnek, e, sportolókat bevetnek, e, űrhajósokat. Itt van egy miniszter, tudományos miniszter, az a spanyol űrhajós. Jó, ő valószínűleg azért szakember is, egy úrhajós manapság már nem, nem, nem olyan, mint egy pilóta, hogy csak repülni tud. De e, ennek ellenére én úgy érzem, hogy, hogy a, a spanyol politikát mi azért szívesen elfogadnák. Miközben itt is vannak aggasztó jelek. Mire gondolsz? Hát a populizmus, hogy milyen figurák... Szóval egyrészt, ugye, amit pozitívumként fölhoztam, hogy csupa fiatal, csupa ambiciózus úriember, azért feltűnően, hogy is mondjam, csak jó képűek. Ugyanez áll a női politikusokra és Na most semmi kifogásom ellene, csak nem vagyok a meggyőződve, hogy a, a jó képűek között az értelmesek és a politikára alkalmasok aránya nagyobb lenne, mint a nem jó képűek között. Hogyha azt számít egy politikusnál, hogy, hogy hogy néz ki, akkor azért valahol baj van. És annélkül, hogy bármelyiket külön-külön lesajnálnám, és valószínűleg külön-külön mind tényleg kiváló politikai érzéke rendelkező emberek, de azért ez mutat valamit, és ez valami olyasmit mutat, ami, ami veszélyes, mert, mert ez, is, ez is egyfajta ennek a már kezdetben tehát elkezdtük boncolgatni ennek a tömegmédia, vagy tömegdemokrácia, médiademokrácia hátránya. Hogy, hogy olyan dolgok kerülnek előtérbe, aminek az így világon semmi közük nincs a politikához. Az és az értelemhez. Köszönöm a rendelkezésre, állás, jövő héten. Oké. Okay. Szia, Nemes gábor hallották. Tulajdonképpen amikor a Mercy Street-et berakom, akkor azt hiszem, hogy lesz telefon, de... Ha nem, akkor át fogok váltani róla, bármennyire is lesz illetlenség a Last Train home és lesz a 921-ből 912. Kizárólag önököm úlik. 06148 és 063677 1161. Nagyjából másfél percük van arra és ahhoz, hogy meggyőzzenek arról, hogy a Mercy Street végig mehet, és jöhet még a Last Train Home. Ellenkező esetben a Mercy Street sajnálatosan, de lerövidül. 06148909999 és egy. Ma a 2019 április 23-án kedden 6 perccel reggel 9 óra után. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ez a Kejfej Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsora a 98.00 a civil rádiós frekvencián. Durván még egy percük van arra, hogy meggyőzzenek. Till darkness, let's take the boat out. Wait until darkness comes. Nowhere in the carbons, clear. And it's a in the midst of it, so I'm Mindannyian vesztünk egyébként azáltal, ha nem beszélgetünk. Fogalmam sincs, hogy mi mindenről lehet beszélgetni. Végül is van, hogy az ember hallgat. Csak minden alkalommal felívom arra a figyelmüket, hogy tényleg minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, de ez épp olyan mértékben lehet biztatás, mint feszélyező momentum, így aztán 270 másodperc van még arra, hogy bármiről beszélgessünk. Utána Dörö pont. Fialajános János gmail.com.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 egy99 valamit másodszor. 0614890999 valamint null senki többet. Dörrö pontfiaalajanos kukatc gmail.com nem rajtam mulot. Gyönyörű volt Esztergom vasárnap, és párkányból még gyönyörű volt, arra gondoltam, hogy... Nem a... voltunk messze egymástól. Arra, arra gondoltam, amikor átmentem a hídon, hogy a, a, ugyanezt mondják a, a, az amerikaiak is mindig, hogy a niagara amikor azért mennek át Kanadában, mert onnan azt kilátás És hogy úgy egybe látni, tényleg úgy párkányból lehet ezt az egészet a Dunával, és, és onnan nagyon. Én Duna-almásról hazafelé jövet néztem, ugyanez, de erről az oldalról. Úgyhogy nem voltunk messze egymástól. Nem. Köszönöm Örülök szépen. Örülök, viszont hallása. Viszont hallása. Laci, te jössz. Már a fülében vagyunk. TV Rádió